Negyedik rész. A nagy csapás. Egy. Néhány hét Joyce expedíciója után Worden is megtette ugyanazt az utat, mint a Kadét, és kimerítő egymázás után ő is felért a figyelőállásba. Hasra feküdt a pávrán közt, és most már ő is nézegette az alatta húzódó hidot, a húzódó hidat a Kváj folyón. Worden minden volt, csak nem romantikus. Először csupán gyors pillantást vetett a hídra, mindössze annyi időt szentett neki, amíg elégedetten fel nem ismerte a Joyce által lerajzolt műtárgyat, és ellenőrizte, hogy befejezték -e. Négy partizán kísérte. Közölte velük, hogy pillanatnyilag nincs szüksége rájuk. Azok felvették kedvenc testtartásukat, meggyújtották a vízipipát, és nyugodtan figyelték Worden sürgölődését. Először a rádióállomás szerelte fel, kapcsolatba lépett több adóval. Egyikük egy értékes, megszállt területű állomás minden nap egyenes adásban tájékoztatta, hogy hamarosan elindul a hosszú szerelvény, amelynek a burma tájföldi vasútvonalat kell felavatnia. A kapott üzenetek megnyugtatták. Nem adtak ki ellenkező parancsot a lehető legkényelmesebben előkészítette a hálózsákját és a hálóját. gondosan elhelyezett néhány tol egyszert, majd hasonlóképpen járt el Sírsz holmiával is, mert úgy állapodtak meg, hogy a hegycsúcson fognak találkozni. előre előrelátó volt, azon kívül idősebb és higgadtabb is, mint Joyce. Több tapasztalattal rendelkezett, Ismerte a dzsungelt, annak idején tanári szabadságai alatt több expedícióban is részt vett. Tudta, hogy egy európai milyen jelentőséget tulajdonít a fogkefének, és hány nappal képes tovább kitartani, ha megfelelően berendezkedik, és ébredéskor megiszik egy csésze forró kávét. Ha a nagy csapás után megkergetik őket, a civilizációnak ezeket az emlékét úgy is el kell hagyniuk. Akkor már nem is lesz szükség rájuk, de addig is elősegítik, hogy az akció pillanatáig a legjobb formában legyenek. Elégedetten az elhelyezkedésével evett valamit, három órát aludt, aztán újra elfoglalta a figyelőállását, és azon kezdett tűnődni, hogyan tudná legjobban teljesíteni feladatát. A terv értelmében, amely Joyce kezdeményezett, és a trió százszori átdolgozás után végül elfogadott, majd Number van egy napon végrehajtandónak nyilvánított, a 316-os különítmény tagjai elváltak egymástól. Shiz, Joyce és két tájföldi önkéntes, akit néhány teherreordó kísért, karaván útra indult a folyó egyik pontja felé, amely jóval a híd fölött volt, mert a robbanószerekkel semmiképpen nem szállhattak vízre a tábor közelében. Sőt, egy bonyolult útvonalat követve elég messzire elmentek, hogy elkerüljenek néhány benszülött anyát. Úgy tervezték, hogy a négy ember éjszaka ereszkedik a folyón, és a hídnál elvégzi a szerelést. Durva tévedés volna az, hinni, hogy egy híd felrobbantása egyszerű művelet. Joyce elrejtőzik az ellenséges parton, és megvárja a vonatot. Síz csatlakozik Gordonhez, és kettesben gondoskodnak a visszavonulás biztosításáról. Wardenre hárult az a feladat, hogy berendezkedjék a figyelőállásban, tartsa a kapcsolatot a rádión, figyelje a hít körüli jövésmenést, és kikeresse azokat a helyeket, ahonnan fedezni lehet Joyce visszavonulását. Megbizatása nem volt szigorúan körülhatárolva. Amber van némi kezdeményezés és felhatalmazta. A körülmények és legjobb tudása szerint kell cselekedni. A lehetőséget lát valamilyen másodlagos akcióra, és persze nem fenyegeti a felfedezés veszélye, én nem tiltom el tőle, mondta Sziesz. A 316-os különítmény alapelvei a régiek. De gondoljon rá, hogy a híd az első számú célpont, és e tekintetben semmi esetre sem szabad csökkentenie a sikeresiét. Számítok rá, hogy megfontolt, de tevékeny lesz. Tudta számított Wardenra, hogy tevékeny, de megfontolt lesz. Ha volt rá ideje, Warden módszeresen mérlegelte valamennyi cselekedetének következményeit. Az első felderítés után Vorden elhatározta, hogy magán a hegycsúcson helyezi el tüzérségét, vagyis a rendelkezés álló két kis aknavetőt, és a nagy akció idejére két tájföldi partizánt rendel melléjük, hogy tűz alá vegyék a vonatroncsait. A robbanás után menekülni próbáló csapatokat és a segítségükre siető katonákat. Mindez oppásan beleilleszkedett abba a keretbe, amelyet kimondatlanul is felvázolt előtte a parancsnoka, amikor emlékezetébe idézte a 316-os különítmény változhatatlan alapelveit. Ezeket az alapelveket a következőkben lehetne összefoglalni. Egy műveletet sohasem szabad tökéletesen befejezetnek tekinteni, sohasem szabad elégedetnek lenni, amíg van még némi lehetőség, hogy az ellenségnek Akár csak a legparányibb kellemetlenséget is okozunk. Mint mindenütt, ezen a téren is törekedtek az angol száz gondos kidolgozásra. Nos, ezúttal nyilvánvaló volt, hogy az égből az életben maradottakra hulló apró gránátok zápora rendkívül alkalmas lesz az ellenség tökéletes demoralizálására. Ebből a szempontból Szinte a csodával volt határos, hogy a figyelő állás mennyire uralkodik a terepen. Worden egyúttal arra is rájött, hogyha az akciót ilyen formán kiterjeszti, további jelentős eredményt is elérhet. Eltereli a apánok figyelmét, és közvetve hozzájárul Joyce visszavonulásának fedezéséhez. Warden sokáig mászkál a páfrányok és a vadrododendronok közt, míg tökéletesen megfelelő tüzelőállást nem talál. Amikor megtalálja, odahívja a tájföldieket, kijelöl közülük kettőt, és világosan megmagyarázza nekik, mi lesz a teendőjük a döntő pillanatban. Azok gyorsan megértik, és láthatólag értékeli ötletét. Délután négy óra felé jár az idő, amikor Warden befejezi előkészületét. Ekkora soron következő tennivalókon kezd töprengeni, de muzsikát hall a völgyből. Visszatér a figyelőállásba, stávcsövön kémleli barát és ellenség mozdulatait. A híd néptelente a túlsó parton, a táborban különös élénkség uralkodi. Vörden nagyon gyorsan megérti, a foglyokat felhatalmazták, esetleg kényszerítették, hogy ünnepséget rendezzenek a munka szerencsés befejezésének örömére. Egy néhány napja kapott jelentés hírul adta ezt a mulatságot, ő császári felsége, jóságának tanújelét. A zenét durva hangszer szolgáltatja, amelyet nyilvánvalóan a helyszínen kezdetleges eszközökkel állítottak elő, de a húrokat pengető kéz európai. de elég jól ismeri a japánok barbár ritmusait, hogy ne tévedhesse. Egyébként hamarosan ének szó is megüti a fülét. Egy nélkülözésektől elgyöngült hang, kihetése félre régis régi skót dalokat ad elő. Ismert refrény csendül fel a völgyben, amit kórusban megismételnek. A megható hangverseny, amelyet a figyelőállás magányában hallgat végig, fájdalmas próbára teszi Warden lelkét. Megkísérli legyűrni Mélabús gondolatait, és ez sikerül is, amikor küldetések következményeire összpontosítja figyelmét. Az események már csak annyiban érdeklik, amennyiben kapcsolatban állnak a nagy csapás előkészítésével. Valamivel napnyugta előtt az a benyomása támad, hogy oda lent készülnek. A konyhák közelében foglyok sűrögnek, forognak. Nyüzsgés figyelhető meg a japán barakok körül is, ahol egy csomó katona kiáltozva és nevet élve egymást. A tábor bejáratánál posztoló őrszemek vágyakozó pillantásokat vetnek rájuk. Nyilvánvalóan a japánok is a munkálatok befejezésének megünneplésére készülődnek. Vorda nagyot gyorsan dolgozik. Megfontoltsága nem akadályozza meg, hogy megragadja a kínálkozó alkalmat. Megteszi az előkészületeket, hogy septében elkészített terve hirtelmében, mert egyébként már jóval az odaérkezés előtt számításba vett, még ezen az éjszakán cseleketessen. Adva van az őserdő egy isten háta mögötti zuka, adva van egy alkoholista parancsnok, vagy szájtó, adva vannak a katonák, akiket majdnem ugyanolyan keményen tartanak, mint a hadifoglyokat, mindebből mély emberismeretével azt a következtetést vonja le, hogy a japánok már évfél előtt valamennyien holtrészegek lesznek. Ez a rendkívül kedvező körülmény lehetővé teszi, hogy Number van tanácsa értelmében minimális kockázatot vállalva beavatkozzék. Előkészítse néhány másodlagos csapdát, és gondoskodjék a főcsapás pikáns fűszerezéséről, amit annyira kedvel a 316-os különítmény minden tagja. Warden mérlegeli esélyét, úgy dönt, hogy vétek volna nem kihasználni a körülmények ilyen csodálatos összejátszását, és elhatározza, hogy leereszkedik a folyóhoz, és hozzáfog a felszerelés előkészítéséhez. Végülis bármilyen körültekintő nem érdemli, meg, hogy legalább egyszerű is eljusson a híd közelébe. Nem sokkal évfél előtt éri el a hegylábát. Az ünnepség elképzelése szerint folyt le. Figyelemmel kísérte a menetét a fülébe hatoló, váltakozó lárma révén, mielőtt Némán kisé lefelé haladt két partizán kíséretében. A barbár üvöltözés, amely mintha a brit kórusok paródiája lett volna, régen elallgatott. Most már minden csöndes. Még egyszer kikémlel rejtekéből a legszélső fák lombsátra mögül. Nincsenek messze a vasútvonaltól, amely a hídon átfutva, ahogy Joyce magyarázta, a partvonalát követi. Vorden jelt ad a tájföldieknek. A három ember felszerelését cipelve óvatosan megindul a sínek felé. Vorden meg van győződve róla, hogy tökéletes biztonságban dolgozhat. Az ellenségnek nyoma sincs az innen parton. A japánok olyan tökéletes nyugalmat élveztek ezen az istá háta mögötti helyen, hogy eszük ágában sincs zsenakodni. Nyilvánvaló, hogy pillanatnyilag minden katona, sőt, minden tiszt, öntudatlanul fetreng a fekhején. Gordon mégis kirendeli őrnek az egyik tájföldit, és a másik segítségével módszeres munkához lát. Terve klasszikusan egyszerű. Azonos azzal a hadművelettel, amelyet a Plastik és Rombolás Kft. kalkuttai szakiskolájában elsőnek tanulnak meg a növendékek. Mi sem könnyebb, mint a sín körül eltávolítani a vasúti töltés ágyazatát alkotó kavicsokat, vagyis egy kis üreget válni, és aztán a sín aljához ragasztva bedugni egy adag plasztikot. Ennek a vegyületnek olyan kiváló tulajdonságai vannak, hogy ha megfelelően elhelyezik, még egy kilóni sem kell belőle. A kis töltetben rejlő energiát a gyújtó szerkezet egy szempillantás alatt felszabadítja, illetve átalakítja gázzá, és ennek sebessége másodpercenként több ezer méter tesz ki. A gyors expanziónak a legkeményebb acése ellen, ízzé porrázózódik. A plastikban tehát elhelyeznek egy gyújtószerkezetet. Olyan könnyű belenyomni, mintha Úgy szúrnák. Úgynevezett gyújtó vezeték köti össze egy csodálatosan egyszerű készülékkel, amelyet ugyancsak egy sín alatti lyukban rejtenek el. Ez a műszer lényegében két lemezből áll, amelyet egy erős rugó tart távol egymástól. A kettő közé gyutacsot dugnak. Az egyik lemez a fémmel érintkezik, a másikat körögzíti. A gyújtó zsinort beássák a földbe. Két szakértő fél óra alatt az egész berendezést fel tudja szerelni. Ha gondosan dolgoznak, a csapda láthatatlan. Amikor egy mozdonykerék elhalad a készülék fölött, a felső lemezt nagy erővel az alsó préseli. A lángra lobbanó gyutacs a gyújtó zsinór közvetítésével működésbe hozza a gyújtó szerkezetet. A plastik felrobban. Az acél egy darabja izzé a vonat kisiklik. Kis szerencsével és valamivel erősebb töltettel a mozdony fel is borulat. A szerkezetnek megvan az az előnye, hogy maga a vonat kapcsolja be, és az, aki elhelyezte, akár kilométerekre is lehet Tovább előnye, hogy nem léphet működésbe, amikor nem kell, például amikor rálép egy állat. Ez nagyon nagy súlyra van szükség, mozdonyra vagy vasúti kocsira. Worden a bölcs, Worden a számító elme így okoskodik. Az első vonat bankok felől, vagyis a jobb partról jön, tehát elfben a híddal együtt felrobban és a folyóba zohan. Ez az első számú célkitűzés. Ezzel a vasútvonalat elvágták, a közlekedést megszakították. A japánok bőszen neki fognak a károk kiavításának. Igyekeznek a lehető leggyorsabban dolgozni, hogy helyreállítsák a forgalmat, és bosszút álljanak a merényletért, amely súlyos csapás mért a megszállt országban a tekintélyükre. Számtalan munkacsapatot vezényelnek a helyszínre, pihenés nélkül dolgoznak, napokon, hetekre, esetleg hónapokon át robotolnak. Amikor végre megtisztítják a vasútvonalat, és újjáépítik a hidat, átmegy az új szerelvény. A híd ezúttal kitart, de valamivel később a második vonat is felrobban. Ez nem csak anyagi kárral jár, hanem vitathatatlan lélektani hatással is. Mindenkit demoralizál. Worden valamivel erősebb töltetet helyez el, mint amire feltétlenül szükség volna, és úgy intézi, hogy a kisiklás a folyó felőli oldalon következzék be. Ha kedveznek az istenek, megeshetik, hogy a mozdony és a vasúti kocsik egy része belebucskázik a vízbe. Programjának ezt az első részét Worden gyorsan befejezi. Jól ért az a munkához, sokat gyakorolta, hogyan kell neztelenül eltávolítani a kavicsokat, megformálni a plastikot, rögzíteni a készüléket. Majdnem gépjesen végzi a dolgát, és közben örömmel veszi tudomásul, hogy a tajföldi partizán kezdő létére a segítőtársnak bizonyul. Jó kiképzésben részesült. Worden a professzor örül neki. Elég sok ideje van még hajnalig. Egy másik hasonló készüléket is hozott magával, de ez kisség különbözik az elsőtől. Habozás nélkül helyezi el pár száz méterrel távolabb a hiddal ellenkező irányban. Védtek volna, ha nem húzna hasznot egy ilyen éjszakából. Gordon az előrelátó újból elmerül gondolataiban. Ha ugyanabban a körzetben két merénylet történik, az ellenség rendszerint résen van, és módszeresen végigkutatja vonalat. De sohasem lehet tudni. Néha éppen ellenkezőleg el sem tud képzelni egy harmadikat, hiszen már kettőt megért. Egyébként a legfigyelmesebb vizsgálat sem biztosíték a jó látszázott csapda ellen, ha csak a vizsgálók rá nem szánják magukat, hogy az ágyazat minden kavicsát elmozdítsák. Worden elejezi a második pokolgépet. Ez annyiban különbözik az elsőtől, hogy szerkezete különös hatású és másféle meglepetéssel szolgál. Alkatrészei közé tartozik egy féle is. Az első vonat nem idézelő robbanást, de bekapcsolja a jelfogót. A gyújtószerkezetet és a plastikot csak a második szerelvény hozza működésbe. Világos, hogy mire gondolt a 316-os különítményhez beosztott műszaki ember, aki ezt az ügyes rendszert kidolgozta. S Forden logikus szelleme, kellőképpen méltányolja is. Amikor sorozatos balesetek után kiavítják a vonalat, gyakran megesik, hogy az ellenség fontos szerelvény előtt egy vagy két kővel megrakott ócska kocsit indít útnak, s vacak mozdonyt kapcsol elé. Az első vonat végig a pályán, és a föld fölött semmi sem történik. Ekkor az ellenség már biztos benne, hogy megtört a varázs. Bizalomtól duzzadva óvatlanul elindítja az igazi vonatot. Slám! Az igazi vonat! Felrobban! Egy akciót sohasem szabad befejezetnek tekinteni, amíg az ember nem okozott a lehető legtöbb kellemetlenséget az ellenségnek. Így hangzik a plastik és rombolás, Kft.L. szava. Mindig törjék a fejüket, hogyan szolgálhatnak egyre több kellemetlen meglepetéssel, hogyan találhatnak ki újabb csapdákat, amelyek éppen akkor keltenek zűrzavart az ellenség táborában, amikor már azt hiszi, hogy végre békében hagyják, ismételgetik, szakadatlanul a társaság vezetője. Gordon jól sajátította ezeket a tanokat. Miután második kelepcét is felállította, és minden nyomot eltakarított, újra munkára serkenti elmét, és azon töpreng érdemesen még egy tréfát kieselni. Minden eshetőségre hozott magával további játékszereket is. Az egyik, amelyből több darab is rendelkezésére áll, egy mozgatható kis deszkába beágyazott töltény, és ez túl egy tengely körül elfordulva, rácsapódik egy másik mostulatlan kis deszkára, amelybe szöget vertek. Ezeket a készülékeket a gyalogosoknak szánták. Vékony földrejtek borítja őket. El sem lehet képzelni egyszerűbb szerkezetet. Egy ember súlya elég, hogy a töltényben lévő gyutacshoz csapódjék a szög. A golyó kiröpül, és átfúrja a sétáló lábát, vagy a legszerencsésebb esetekben a homlokát, ha lehorgasztott fejjel jár. A kalkuttai szakiskola oktatói... Azt ajánlják, hogy ezekből a készülékekből szóljanak el egy csomóta a preparált vasútvonal közelében. A robbanás után, amikor az életben maradottak, ilyenek mindig akadnak, fejvesztve szét szaladnak, futkosásuk nyomán a csapdák sorra működésbe lépnek, fokozzák a pánikot. Gordon szeretne szépszerével túladni az egész rakományon, de az óvatosság és a józanság azt tanácsolja, hogy Mondja le erről az utolsó fűszerről. Vár rá némi esély, hogy felfedezik, és az első számú célkitűzés túlságosan fontos ahhoz, hogy vállalja a kockázatot. Ha csak egyetlen egy sétáló lépés csapdára a japánok figyelme tüstént a várható szabotásra irányul. Közeleg a hajnal. Warden a megfontolt, sóhajtva beletörődik, hogy véget kell vetnie a tevékenységének. Vissza kell térnie a figyelőállásba. De azért elégedett, hiszen jól előkészített terepet hagy maga mögött. Jó fűszereset, hogy a nagy csapás megfelelően csípős legyen.